Mikes Lajos Sanyimanó könyve A Darázs néni Egyszer, mikor Sanyimanó vígan röbdösött a réten, hóna alatt a seprűjével észrevette, hogy közel ahhoz a helyhez, ahol az orgonabokor szokott virítani, egy kiszáradt fatörzs áll magában és mikor közelebbről megnézte, látta, hogy a fatörzsben odú van. Megállt, jól megnézte a fatörzset, és kétszer körül is sétálta. Azután belenézett az odújába, azután beledugta a az odúba, és jól megforgatta, és erre szörnyű lárma hangzott ki az odúból mintha forró üst rogyogott volna benne haragosan. Sanyi Manó gyorsan hátrábbugrott, és sapkájának a bolytja is ide-oda libegett ilyettében. Szentisten, milyen borzasztó! El nem tudom képzelni, mi történik oda bent ebben a fatörzsben. Kiáltott Sanyi Manó. Hallgatódzott, miközben a két térde összeverődött de a lárma kisvártatva elcsöndesedett, és végül egészen megszűnt. És mikor egészen megszűnt, Sanyi Manó megint neki bátorodott. Újra odament a fatörshöz, és feszült figyelemmel tovább hallgatódzott. De nem hallott semmit sem. Gondolkozott, törte a fejét, és végül így szólt magában. Ha még egyszer hallanám a lármát, kitalálhatnám, hogy micsoda. Fölemelte hát a seprűjét, beledugta még egyszer a faodvába, és megint jól megforgatta. És erre még szörnyűbb lárma hangzott ki a fából, mint az előbb. Zúgás, búgás és zümmögés! És a lárma nőttön nőtt. Sanyi Manó ilyetében elsápadt. Szent Isten! kiáltott mintha valaki szörnyen haragudnék odabent ebben a rettenetes fában. Azt hiszem, legjobb lesz, ha hazamenekülök. És ezzel felkapta a seprűjét, és elrepült. Végül eljutott kis házikójához amely az üstfoltozók fájának közelében volt. És mikor bent volt már a házban, és behúzta az ajtót, még mindig hallotta azt a szörnyű lármát, de már nem volt olyan nagy a lárma, mint az előbb. És pár perc múlva egészen meg is szűnt. Sanyi Manó erre újra boldog lett, kisöpörte a konyháját, és megvacsorázott és éppen le akart már feküdni, mikor egyszerre csak megint fölharsant ugyanaz a szörnyű lárma. Erre kinyitotta az ajtaját, és kinézett rajta, és látta, hogy az üstfoltozó siet hazafelé a kunyhójába, az üstfoltozók fája mellé. Sanyi Manó gyönge, könyörgő hangon megszólította. Szeretném tudni, Hallasz-e te is valami lármát, üstfoltozó barátom? Az üstfoltozó így válaszolt. Hallok valami szörnyű lármát, zúgás-búgást, zümmögést, és tudom, hogy ez a darázsnéni a darazsaival a virágos mezőn. Hm, mit keres a darázsnéni a darazsaival a virágos mezőn? kérdezte Sanyi Manó. Halkan és ietten. Erre könnyű megfelelni, szólt az üstfoltozó. A darázsnéni otthagyta a dombot, és bevitte darazsait egy kiszáradt fatörzsbe a mezőre, oda, ahol az orgonabokor szokott virítani. De most már haza kell sietnem, mert nem szeretném, hogy ott legyek a réten, mikor a darázsnéni a darazsaival ott röbdös keresve kutatva. Ó, kedves üstfoltozó barátom, kiáltott Sanimano, nem mondhatnád meg nekem, mit keres kutat a darázsnéni darazsaival a virágos réten? Istenem! kiáltott az üstfoltozó. Hát nem tudod! Keresnek, kutatnak valakit, aki beledugott a fatörzsbe egy nagy seprűfejet, és felzavarta a darazsakat szundikálásukból ebéd után. Ez szomorú történet, szólt Sanyi Manó, akinek könybe borult a szeme. Ó, kedves üstfoltozó barátom, mit gondolsz, rá fognak akadni arra, akit keresnek? Azt hiszem rá, szólt az üstfoltozó mert a darázs nénik talált egy sörteszállat a seprűből. Így szólván elsietett az üstfoltozó. foltozó, miközben zsákja ide-oda lötyögött a hátán. Sanyi Manó ugyancsak megijedt, és oda a tálacskájához, amely az éléskamrában állt egy álványon. Ez a tálacska, mindig tele volt vízzel, és ha semmi baj nem volt, a víz mindig tiszta volt. De ha valami kellemes meglepetés készült, akkor a víz színe szép kékre változott. És ha valami csúnya kellemetlen dolog fenyegetett, akkor a víz fekete iszaposra változott. Sanyi Manó, akinek könnyek peregtek végig az arcán, így szólt, Tálam, tálam, hallod-e? Kék vagy-e, vagy fekete? És a kis nyomban fekete és iszapos lett. Sanyi Manó tudta, hogy valami nagy kellemetlenség fenyegeti, és ilyettében elsápadt. Azután elrepült a létrás törpe házához, a virágos rét egy bokra mellé. A létrás törpe kerekházban lakik, amelynek egy ablaka és egy kéménye van, de ajtaja egyáltalában nincs. Amikor ki akar jönni kerekházából, felmászik a kémény lépcsőjén. Azután eloldja a létrát, amely a kéményhez van kötözve. Letámasztja a ház oldalához, és lemászik rajta. Azután elballag, maga után húzva a létráját. A létrás törpe mindig maga után húzza a létráját, akárhová megy. És most már tudjátok, ha eddig még nem tudtátok, miért létrás törpe a neve. Mikor Sanyi Manó odaért a létrás törpe kerekházához, Világosságot látott a házablakában. Fogott hát egy kis kavicsot, és nekidobta az ablaktáblájának. A létrás törpe erre kidugta hálósítkás fejét, és pislogott egy pillanatig, azután így szólt. Szörnyű lármát hallok a virágos rétről. Mi lehet az? Sanyi Manó ebből látta, hogy a létrás törpe nem tud semmit Darázs néniről és a darazsairól. Így szólt hát. Ha beeresztesz a kerekházadba, elmondok mindent. A létrás törpe lebocsátotta a létráját, és beeresztette rajta Sanyi Manót a kerekházába. És Sanyi Manó megállt a szoba közepén, és mi alatt könnyei peregtek, elmondta a létrás törpének, hogy a darázs néni hogyan kutatja, keresi őt a darazsaival, mert bedugta seprűjét a fatörzsbe, amely közel van ahhoz a helyhez, ahol az orgonabokor szokott virítani. És a könnyein keresztül így könyörgött. Ó, kedves létrás törpe, rejts el a kerekházadba, hogy a darázsnéni rám ne találjon a darazsaival. A létrás törpe eleinte hallani sem akart erről, de aztán meghatották sanyimanó könnyei, és így szólt. Nos, hát nem bánom, itt maradhatsz egyelőre, de a kémény patkáján kell aludnod, és neked kell főzni, ha azt akarod, hogy te is ehess. Így aztán Sanyi Manó ott maradt a létrás törpe házában, és a kémény patkáján aludt. És elkészítette a reggelit, és leültek az asztal két végére, és megreggeliztek. De a létrás törpe elvett többet, mert ő nem törődött a darázsnénivel. A létrás törpe azután elment a kerekházából. Sanyi Manó pedig kitakarította a házat, és megfőzte az ebédet. Mikorra az ebéd elkészült, a létrás törpe is hazaérkezett. Leültek megint, és megebédeltek. De a létrás törpe elvett többet, mert ő nem törődött a darázs nénivel, meg a darazsaival. Ebéd után a létrás törpe Leült a kémény patkájára, és így szólt. Kedves Sanyi Manó, igazán borzasztó, hogy összevesztél a darázsnénivel, mert nem térhetsz vissza házadba addig, amíg a darázsnéni benne van. Nincs valamid, amit felajánlhatnál neki, hogy ne haragudjék rád. Sanyi Manó gondolkozott, és törte a fejét. Azután így szólt: Az élés kamrám álványának a tetején van egy bögre mézem. Az üstfoltozótól vettem. Ezt odaadom a darázsnénénének, hogy ne haragudjék rám. Elmegyek a darázsnénihez, szólt a létrás törpe. Majd meglátjuk, mit mond. Veszedelmes látogatás lesz. De ne felejtsd el, Sanyi Manó, hogy vacsorát kell főznöd, mire hazatérek, ha azt akarod, hogy te is ehess. A létrás törpe azután elment, maga után húzva a létráját, és vacsorára megint hazatért. Ó, kis Sanyi Manóm, szólt, odaadtam a bögre a darázs néninek, és most már nem haragszik rád annyira és hajlandó, szép, finom házadból elvinni a darazsait is. Ha annyiszor megszúrhatnak, ahány napja van az esztendőnek. Sanyi Manó számolni kezdett, és kiszámította, hogy az esztendőnek nagyon-de nagyon sok napja van, és nem tudta megenni a vacsoráját sem mert folyton azon járt az esze, hogy hányszor fogják őt megszúrni a darazsak. A létrestörpe így aztán maga ette meg az egész vacsorát, mert ő bizony egy csöppet sem törődött a darázs nénivel. Vacsora után lefeküdt az ágyba, elaludt és vígan hortyogott. Sanyi Monó pedig Megint ott aludt a kémény patkáján, és a kis ujját sem merte megmozdítani, hogy a létrás törpe meg ne haragudjék rá, és kinekergesse a házából. Mert akkor a rettenetes darázsnéni kezei közé kerülne. Reggel Sanyi Manó megfőzte a reggelit, és a létrás törpe megette az egészet mert ő bizony egy csöppet sem törődött a darázs nénivel. Reggeli után a létrástörpe törpe nyájasan így szólt. Szegény Sanyi Manó, sajnállak, mert látom, hogy a reggelidet sem tudtad megenni a darázs néni miatt. Nincs más valamid, amit ajándékul adhatnál neki, hogy a haragja csillapodjék? Ó, jaj! szólt Sanyi Manó. Csak a porzacskon van még a szekrényem legalsó fiókjában. Ezt szívesen odaadom a darázsnéninek, ha ezzel lecsillapíthatom a haragját. Felkeresem hát a darázsnénit, szólt a létrás törpe, és meglátom majd, mit szól hozzá. De ez a megbízás veszedelmes ám, Sanyi barátom. Mert a Darázs néni könnyen a fejébe veheti, Hogyha téged nem talál meg, Hát helyetted engem szúr majd meg. De azért a te kedvedért Szíves örömst elvállalom ezt a megbízást is. Így szólván elment hazurról a létrás törpe, Maga után húzva a létráját, És mint előtte valónak Sanyimanó kitakarította a házat, Fölkefélt és kiporolt minden sarkot, amíg az egész ház úgy nem ragyogott, mint a tükör. Azután elkészítette az ebédet, megterített, leült és várakozott. Pont délben visszatért a létrás törpe. – Sanyi barátom! – mondta. – A rózsaporzacskódat odaadtam a darázsnéninek aki most már nem haragszik rád annyira, és azt mondja, hogy otthagyja a házadat, ha darazsai annyiszor beléd szúrhatnak, ahány hónapja van az esztendőnek. Sanyi Manó számolni kezdett, és kiszámította, hogy az esztendőnek tizenkét hónapja van, és hozzá sem tudott nyúlni az ebédjéhez mert folyton a darazsak tizenkét szúrására gondolt. Így aztán a létrás törpe meg az egész ebédet, és amikor Sanyi Manó az asztalt, a létrás törpe így szólt. Szegény kis Sanyi barátom, nagyon sajnállak, mert látom, hogy hozzá sem tudtál nyúlni az ebédethez a darázs néni miatt. Nincs még valamit, amit neki adhatnál, hogy a haragja csillapodjék? Sanyi Manó sokáig gondolkozott, Mert nem akart már megválni több drága kincsétől. Végül sírva fakadt. Más egyebem nincs már, szólt. Csak egy kerek tálam, Tele ezüst borsóval a pohár székemben. De odaadom Darázs néninek, hogy a haragját csillapítsam. Elmegyek majd a Darázs nénihez, szólt a létrás törpe, és meglátom majd, mit szól hozzá. És elment, maga után húzta a létráját. Sanyi Manó pedig ott maradt a kerekházban, hogy mindent kitakarítson, és elkészítse a vacsorát és bár ha szörnyű fáradt volt, nem mert leülni, hogy pihenjen. Vacsora idejére a létrás törpe pontosan hazaérkezett. Ó, Sanyi barátom, kiáltott, jó hírrel jövök haza, Teletel áll ezüstborsódat, odaadtam a néninek és azt mondta, hogy szívesen otthagyja a házadat, ha darazsai annyiszor beléd szúrhatnak, a hány napja van a hétnek? Sanyi Manó elkezdett számolni, és kiszámította, hogy a hétnek hét napja van. És nagy könnyeket potyogtatva, így kiáltott. Ó, kedves létrás törpe, gondold el, milyen rettenetes lehet, ha hétszer megszúrnak valakit a darázsnéni darazsai?" A létrás törpe erre így felelt. Nincs még valamid, amit a darázs adhatnál, hogy a haragja csillapodjék? Sanyi Manó elgondolkozott, és végül így szólt. Megvan még kislámpásom belsejében a drága kövem. De ez az utolsó kincsem. Más egyebem nincs. Remélem hát, hogy ezzel beéri a darázsnéni. A létrás törpe így szólt. Kedves Sanyi barátom, holnap elmegyek majd kicsi házadba, és odaadom helyetted a drága követ a darázsnéninek. Így szólván lefekült aludni, és vígan hortyogott, mert ő bizony egy csöppet sem törődött a nénivel. De sanyi nénivel. Ott ült szomorúan a kémény patkáján, és azt szerette volna, bár csak soha ne keveredett volna össze a darás nénivel. Reggel a létrás törpe kiment a kerekházából, és elment hazúrról. De az ebéd ideje messze volt még, mikor a létrás törpe megint hazaérkezett. Gyere csak, Sanyi barátom! szólt a létrás törpe. Most igazán jó újságot hoztam a számodra, mert odaadtam a drága kövedet a darázs néninek. És a darázs néni kivonult a házadból, és magával vitte a darazsait is. Sanyi Manó odáig lett erre örömében, és nem győzött hálálkodni a létrás törpének. És mikor a létrás törpe leeresztette a létráját, Sanyi Manó lemászott rajta a rétre, és elrepült boldogan, hogy megint haza siethet az otthonába. Csak hamar hazaérkezett, és kis háza valóban üres volt, és nem volt benne sehol nyoma sem a darázsnéinek, sem a darazsainak. Sanimanó ránézett gyorsan kis tálacskájára, és látta, hogy a vize megint egészen tiszta. És ott látta a konyha egyik sarkában régi kis seprűjét is. Ez a seprű sok mesét tud, de csak akkor tudja elmondani, mikor a mese már szépen bevégződött. Mikor Sanyi Manó sírt, rít, mert olyan bolond volt, hogy összegabajodott a darázsnénivel, és ennél fogva minden drága kincsét elveszítette, a seprő egy szót sem szólt. De mikor Sanyi Manó abba hagyta a sírást, a seprő megszólalt. Sanyi barátom, igaz, hogy a darázsnéni itt aludt egy éjszaka a darazsaival, mert meg akart büntetni téged, ám de a darázsnéni, félig sem olyan barátságtalan teremtés, mint a létrás törpe, aki minden nap eljött ide a házadba, és egymás után ellopta a bögre mézedet, a rózsaporzacskódat, az ezüstborsós táladat, és a lámpásodba rejtett drága követ. Sanyi Manónak, mikor ezt hallotta, hosszúra nyúlt az ábrázata és kerekre nyílt a szeme, és könnyek csordultak végig az arcán. Mert kezdte megérteni, hogy a darázsnéni barátságtalansága félig sem volt olyan szörnyű, mint a létrás aki azt állította, hogy jó barátja neki.